Розділ другий. Брайан попрохав наглянути за Дайною того літнього чоловіка в червоній сорочці, Але щойно Дайна почула жінку з правого борту, ту, що мала виразно молодий голос, це відгукнулося в дівчинці ледь незлячною силою. І вона почала пориватись до жінки, тягнучись з дещо боязкою рішучістю до її руки. Після стількох років з міс Лі, Дайна впізнавала учительський голос одразу, щойно його чула. Темноволоса жінка досить охоче взяла її за руку. «Ти казала, що тебе звати Дайною, Любонька? «Так», – відповіла Дайна. «Я сліпа, але після операції в Бостоні я знову зможу бачити. Ймовірно, зможу бачити. Лікарі кажуть на те, щоб отримати, бодай якийсь зір, існує 70% шансів. І 40% шансів на те, що я зможу отримати зір повністю. А як вас звати?» «Лорел Стівенсон. Сказала темноволоса жінка. Її очі все ще облапували пасажирський салон, а обличчя, здавалося, не було в змозі вирватися зі свого первісного виразу, ошелешеної невіри. Лорел, це ж є така квітка, правда? спитала дайна. Говорила вона з гарячковою жвавістю. Угу. бурмотнула Лорел. Прошу мені вибачити, подав голос чоловік у рогових окулярах і з британським акцентом. Я піду впередок, приєднаюсь до нашого приятеля. Я з вами, сказав старий у червоній сорочці. Я бажаю знати, що тут відбувається, зненацька вигукнув чоловік у светрі під горло. Якщо не враховувати яскраво червоних, як рум'яна плям на обох щоках, обличчя в нього було смертельно блідим. Я зараз же бажаю знати, що відбувається. Не заперечую, я також дещо здивований, мовив британець і вирушив уперед. Чоловік у червоній сорочці слідом за ним. Юнка з осоловілим лицем потяглася трохи за ними та потім зупинилася на межі між загальним салоном і бізнес-класом, наче не впевнена, де вона перебуває. Літній джентльмен в обтріпаному спортивному піджаку підійшов до ілюмінатора лівого борту і, нахилившись, подивився крізь нього. «Що ви бачите?» – запитала Лорел Стівенсон. й гори!» відповів чоловік у спортивному піджаку. «Скелясті гори?» – перепитав Альберт. Чоловік в обтріпаному спортивному піджаку кивнув. «Гадаю, так, юначе». Альберт подумав і собі піти в ніс. Йому, 17-річному і лютокмітливому, також спало на думку таємниче призове питання цієї ночі. Хто пілотує їхній літак? Потім він вирішив, що це не має значення. Наразі принаймні. Вони досі плавно летять, а отже, напевне, є хтось, якщо навіть той хтось виявиться чимось автопілотом, іншим словом, і він не може з цим, бодай, чогось вдіяти. Як Альберт Кафснер, він був талановитим скрипалем, не зовсім вундеркіндом, і прямував на навчання у музичному коледжі Берклі. Як Козер Кафснер, він був у своїх снах, принаймні, наймиткішим юдеєм на захід від Місісіпі, мисливцем за головами, котрий розслаблявся по суботах, не забував тримати своє взуття подалі від ліжка і одним оком назирав, де можна взяти гарний куш, а другим – доброго кашерного кафе, десь серед курявого шляху. Козир був, як припускав сам хлопець, чимось на кшталт його сховку від люблячих батьків, які не дозволяли йому грати в бейсбол у Малій Лізі оскільки він може ушкодити свої талановиті руки, і які вірили в глибині своїх сердець, що кожний нежить є ознакою пневмонії. Він був скрипалем-револьверником, доволі цікаве поєднання, але ні біса не тямив у пілотуванні літаків. А ще ця мала дівчинка перед цим сказала дещо, що його заінтригувало і від чого одночасно в нього захолола кров. «Я навацала його волосся», – сказала вона. Хтось здер з нього волосся. Альберт відколовся від Дайни з Лорел. Чоловік у задрипаному спортивному піджаку перейшов до правого борту, щоб подивитися крізь тамтешні вікна, а чоловік у светрі під горло вирушив уперед, доганяючи інших, з воєвничу зі очима, і пішов по проходу лівого борту в зворотному напрямку тим шляхом, який була-пройшла Дайна. Тось здер з нього волосся», – сказала вона. І вже за кілька рядів Альберт побачив те, про що вона говорила. «Я, молю Бога, сер», – промовив британець, щоб той пілотський кашкет, який я помітив на одному з крісел першого класу, належав вам». Брайан, похнюпивши голову, стояв перед пілотською кабіною і гарячково думав. Від несподіванки він здригнувся, кротнувшись на підборах, коли позаду нього заговорив британець. «Не мав наміру вас полохати», – делікатно промовив британець. «Мене звуть Нік Гопвелл», – простягнув він руку. Брайан її потиснув. І в ту мить, коли він виконував свою половину цього древнього ритуалу, майнула думка, що це, напевне, сон. Той, що йому навіяв лячний рейс з Токіо і новина про те, що загинула Енн. Почасти йому було зрозуміло, що це не так. Так само, як він почасти розумів, що не крики тієї дівчинки призвели до спорожніння секції першого класу. Але він вчепився за цю думку так само міцно, як тоді за то. Це допомагало? б і ні? Решта – навіженство. Таке навіжене, що навіть від самої спроби про це думати боліла голова і обсипала жаром. Крім того, часу на роздуми дійсно не було. Просто не було часу. І від цього він також відчув деяке полегшення. «Брайан Інгел, відрекомендувався він, хоча обставини наразі. Він безпорадно знизав плечима. «Які насправді ці обставини?» Він не міг нашукати прикметника, який міг би їх адекватно визначити. «Трішки екстравагантні чи не так?» – кивнув Гопвелл. «Краще про них зараз не думати, я гадаю. А екіпаж щось відповідає?» «Ні». Відказав Брайан, і зненацька в розпачі вгатив кулаком у двері. «Легше, легше!» – заспокійливо мовив Гопвел. «Скажіть мені про той кашкет, містере Інгал. Ви не уявляєте, яке вдоволення і полегшення подарує мені можливість звертатися до вас, як до капітана Інгала?» Брайан проти власної волі посміхнувся. «Так я і капітан Інгал», – підтвердив він. «Але вважаю, що за цих обставин ви можете звати мене Брайаном». Нік Гопвелл вхопив Брайанову ліву руку і сердечно її поцілував. «Гадаю, я натомість зватиму вас Спасителем. Ви не вельми заперечуватимете». Брайан, закинувши назад голову, почав реготати. До нього приєднався Нік. Отак вони там і стояли перед замкненими дверима в майже порожньому літаку, дикорегочучи, коли туди з'явилися чоловік у червоній сорочці і чоловік у светрі під горло, дивлячись на них так, наче вони обидва збожеволіли. Алберт Кафснер кілька секунд потримав те волосся в руці, вдумливо його роздивляючись. Чорний блискуче у горішньому світлі. Як годиться зі шкірою, і він зовсім не здивувався, що воно до чортів налякало маленьку дівчинку. Воно б і Алберта налякало, якби він не мав змоги його побачити. Він кинув перуку назад на крісло, глянув на сумочку на сусідньому кріслі, а потім уважніше придивився до того, що лежало поруч із сумочкою то була просто золота обручка. Хлопець її підняв, оглянув і поклав на місце. Він повільно вирушив у хвостову частину авіалайнера. Менше ніж за хвилину, його приголомшило таким здивуванням, що Алберт Нанівець забув як про те, хто веде літак, так і про те, як той у біса сідатиме, якщо там автопілот. Пасажири рейсу номер 29 зникли, але залишили по собі казкові – а подеколи і запаморочливі розсипи скарбів. Майже на кожному кріслі Алберт знаходив коштовності. Здебільшого обручки, проте, траплялися також речі з діамантами, смарагдами і рубінами. Скажімо сережки, більшість із крамниць все по п'ять і десять, але деякі, на Албертове око, виглядали доволі дорогими. Декілька добрих речей було у його матері – але у порівнянні з дечим тутешнім, її ювелірні прикраси мали б вигляд придбаних на якомусь базарному розпродажі. Тут були шпильки, намиста, запанки, ідентифікаційні браслети. І годинники, годинники, годинники. Від таймексів до ролексів. І їх тут, здавалося, було зо дві сотні. Вони лежали на сидіннях, лежали на підлозі між кріслами, лежали в проходах, виблискуючи під світлом щонайменше 60 окулярів – у залізних оправах, у рухових оправах, у золотих оправах. Були там окуляри поважні й поганенькі, і окуляри з поцяцькованими стразами-дужками – рейбени, полароїди, фостер-гранти, пряжки від ременів, службові значки, відзнаки і купи монет. Жодних банкнот, хоча легко набралось би сотні чотири доларів четвертаками, даймами, нікелями і пенні. портмоне. Не так багато портмоней, як жіночих сумочок, але все одно з добру дюжину – від шкуратяних до пластикових. Кишенькові ножі з кишенькових калькуляторів. І химерніші речі. Альберт підняв пластиковий циліндр тілесного кольору і вивчав його з півхвилини, перш ніж вирішив, що це таки дійсно ділда, і поспішно поклав його назад. Знайшлася якась маленька золота ложечка на тоненькому золотому ланцюжку. Де не де на кріслах і на підлозі виднілися яскраві металеві крапельки, переважно сріблясті, але деякі золоті. Він підібрав парочку таких цяток, щоб перевірити здогадку свого враженого розуму. Там було декілька коронок, але здебільшого зубні пломби. А в одному з задніх рядів він підібрав два крихідні сталеві стрижні. Він дивився на них кілька секунд, перш ніж зрозумів, що це хірургічні штифти, які замість лежати на підлозі майже порожнього авіалайнера мусили б міститися в плечі або в коліні якогось пасажира. Алберт виявив ще одного пасажира, розпластаного на двох сидіннях, в найостаннішому ряду молодого бороданя, який гучно хропів і тхнув як броварня. За два крісла звідти він знайшов якийсь прилад, схожий на імплантат-кардіостимулятор. Альберт стояв у задній частині літака і дивився вперед крізь довгу порожню трубу його фюзеляжу. «Що це за хрінь тут коїться? стихо запитав він тремтячим голосом. «Я бажаю знати, що тут відбувається», – голосно проказав чоловік у светрі під горло. Він увійшов до сервісної секції в голові першого класу, наче корпоративний рейдер, що прибув примусово захоплювати якусь компанію. «Наразі...» «Ми якраз збираємося зламати замок у цих дверях», – сказав Нік Гопвелл, проймаючи під горла оптимістичним поглядом. «Схоже, що екіпаж усунувся разом з рештою людей, але нам все одно пощастило. Оцей мій новий знайомий, він саме пілот, котрому якраз трапилося летіти дармовим пасажиром, і...» «Хтось тут дійсно є даремним, а вже ж», – заявив під горло. «І я маю намір з'ясувати, хто саме, повірте мені». Він проштовхнувся повз Ніка, не подарувавши йому і позирку, і в притул втупився в обличчя Брайену, агресивний, як той профі-бейсболіст, що лається з арбітром. «Ви працюєте на американську гідність, приятелю!» «Так», – сказав Брайан. «Але чому б нам це зараз не відкласти, сер? Важливим є те, що...» «Я скажу вам, що є важливим!» – закричав під горло. Серпанок дрібних крапель слини посіявся на щуках Брайена – і він мусив задавити раптовий і навдивовижу потужний імпульс стиснути в руках шию цього хамла і побачити, як далеко він скрутить йому голову, перш ніж там усередині щось трісне. У мене на дев'яту ранку призначено зустріч у продиційному центрі з представниками Бенкерс Інтернешнл рівно о 9 годині. Я правомірно забронював собі місце на рейсі цієї авіакомпанії і не маю наміру. «Запізнюватися на мою зустріч, я бажаю отримати відповідь на три питання. Хто, поки я спав, санкціонував незаплановану посадку цього лайнера? Де було зроблено ту посадку і чому її було зроблено?» «Ви коли-небудь дивилися зоряний шлях?» – зненацька запитав Нік Гопвелл. Сприлетою до обличчя злою кров'ю, під горло різко обернувся. Вираз його проказував, що він вважає цього англійця безперечно божевільним. «Про що це ви таке збіса потякаєте?» «Чудова американська телепередача», – сказав Нік. «Науково фантастична. Дослідження чужих нових світів, як той, що вочевидь існує у вашій голові. І якщо ви, клятий ідіот, зараз же не заглобите вашу пельку, я продемонструю вам своє володіння знаменитим вулканським усипляючим придушенням містера Спока». «Ви не можете говорити зі мною таким чином», – найжачився під горло. «Знаєте, хто я такий?» «Звичайно». Кивнув нік. Ви зловредне дрібне мудило, яке переплутало свій посадковий квиток на цей літак з документом, що оголошує вас Гранд Великим Цабе Творіння. А ще ви жахливо наляканий. Це не зашкодить, але ви постали на заваді. Обличчя парубка під горло вже так налилося кров'ю, аж Брайан почав побоюватися, що в того зараз вибухне голова. Давно він дивився якийсь фільм, де так трапилося. У реальному житті йому не хотілося такого побачити. «Ви не можете говорити зі мною таким чином. Ви навіть не американський громадянин!» Нік Гопвел рухався так швидко, що Брайан майже не бачив, як це відбулося. Ось лише щойно чоловік у светрі під горло кричав Ніку в обличчя, тим часом як Нік розслаблено стояв поруч Брайана, опустивши руки собі вздовж стегон у напрасованих джинсах. А вже за мить ніс містера під горло – міцно впіймався між великими вказівними пальцями Нікової правої руки. Підгорло спробував вирватись. Пальці Ніка стислися, а потім злегка крутнулася його рука тим порухом, яким людина затягує шуруп або заводить будильник. І Підгорло заривів. «Я можу його зламати», – ласкаво промовив Нік. «Нема нічого легшого у світі, повірте мені». Підгорло спробував смикнутися назад. Його руки безпорадно ляпали по Ніковому передпліччю. Нік крутнув знову, і під горло знову заривів. «Не думаю, що ви мене почули. Я можу його зламати. Ви це розумієте? Подайте знак, якщо розумієте». Він утретє крутнув під горло носа. Під горло? Не просто заревів цього разу, він заверещав. «Вау! Нічого собі озвалася поза ним та дівчинка з причмеленим виглядом. Тут комусь тхне!» «Я не маю часу на обговорення ваших ділових зустрічей», – ласкаво проказував Нік до підгорла. «Так само, як не маю часу на врегулювання чиєїсь істерики, замаскованої під агресію. У нас тут певна неприємна, підрозплетена ситуація. Ви, сер, безумовно, не є частиною її рішення. І в будь-якому випадку я не маю ані найменшого наміру дозволяти вам стати частиною проблеми. А отже, я відправляю вас назад до пасажирського салону». «Цей джентльмен у червоній сорочці...» «Дон Гефні!» – назвався джентльмен у червоній сорочці. На обличчі у нього було таке ж безмежне здивування, яке відчував Брайан. «Дякую», – кивнув Нік. Він все ще тримав під горла за носа тим дивовижним затиском, і Брайан уже бачив цівку крові, що потягнулася з однієї з прищемлених ніздрів. Нік підтягнув парубка ближче і заговорив душевним теплим тоном. «Тут містер Гефні. Він буде вашим конвоїром. Щойно прибудете в пасажирський салон, мій придуркуватий друже. Ви займете своє місце і міцно замкнете в себе на животі ремінь безпеки. Пізніше, коли оцей капітан, який тут стоїть, упевниться в тому, що нам не загрожує влетіти вгору, в будівлю чи в якийсь інший літак, у нас з'явиться можливість обговорити поточну ситуацію більш детально». «Отже, на даний час ваша участь не є необхідною. Ви все зрозуміли з того, що я вам пояснив?» Підгорло видав страдницьке гнівне ревіння. І «Якщо ви зрозуміли, прошу, зробіть мені ласку, подайте знак піднятими великими пальцями». Підгорло підняв один великий палець. Ніготь на ньому, як помітив Брайан, був манікюрно доглянутим. «Добре», – промовив Нік. і ще одне». Коли я відпущу вашого носа, ви можете відчувати бажання помститися. Це нормальне почуття. А от давати вихід цьому почуттю було б жахливою помилкою. Я хочу, щоб ви запам'ятали. Те, що я зробив з вашим носом, я можу так само легко зробити з вашими яєчками. Правду кажучи, я можу накрутити їх такою пружиною, що ви фактично пурхатимете по всьому салону, як дитячий літачок. Я очікую, що ви підете звідси з містером... Він запитально подивився на чоловіка в червоній сорочці. «Гефні!» – повторив чоловік у червоній сорочці. «Так, Гефні! Перепрошую, я очікую, що ви підете звідси з містером Гефні. Ви не будете заперечувати. Ви не впадатимете в гріх контраргументації. Фактично, якщо ви скажете бодай єдине слово, ви опинитеся в ролі дослідника незвіданих вами досі глибин болю. Підніміть великі пальці, якщо ви все зрозуміли». Підгорло заворушив великим пальцем, так завзято, що якусь мить був схожим на автостопника з діареєю. Зараз же промовив Нік і відпустив підгорлового носа. Підгорло відступив на крок, тупившись у Ніка лютими і розгубленими очима. Він скидався на кота, щойно облитого відром холодної води. Щодо самої люті, вона залишила Брайана незворушним. Але та розгубленість змусила його відчути певний жаль до підгорла. Він і сам почувався дуже розгубленим. Під горло підняв руку собі до носа, перевіряючи, чи той все ще на місці. Вузенькі цівки крові, не ширші за відривну стрічку на сигаретній пачці, збігали в нього з обох ніздрів. Кров залишилась у нього на пальцях, і він дивився собі на пучки, неймучі віри. Він було розтулив рота. «Містере, я не став би» мовив Дон Гефнер. Парубок попередив серйозно: краще ходімо зі мною. Він узяв під горло за руку. Якусь мить під горло, опорався делікатній тязі Гефні. Він було знову ростови в рота. Погана ідея, сказала йому дівчина, що була нібито під кайфом. Під горло стули в рота і дозволив Гефні повести себе назад у кінець секції першого класу. Він озирнувся раз через плече, очі вирічені, ошелешені. А потім знову приклав пальці собі під носа. Тим часом нік втратив до цієї людини будь-який інтерес. Він вдивлявся крізь один із ілюмінаторів. Схоже на те, що ми над скелястими горами, сказав він. І, як мені здається, ми на досить безпечній висоті. Брайан і собі недовго поглянув. Так, на вигляд там були скелясті гори, десь близько центру хребта. На його око висота приблизно 35 тисяч футів. Майже та, про яку йому казала Мелані Тревор. Отже, з цим у них все гаразд, поки що принаймні. «Ходімо», – покликав він. «Ходімо, допоможете мені зламати ці двері». Нік приєднався до нього перед дверима. «Брайане, я побуду капітаном цієї частини нашої операції. Маю деякий досвід. Будьте ласкаві». Брайан вловив себе на тому, що загадується. Яким саме чином Нік набув досвіду у викручуванні носів і зламуванні дверей. Він мав припущення, що там якась довга історія. «Корисно було б знати, чи дуже міцний тут замок», – сказав Нік. «Якщо ми натиснемо занадто сильно, нас може катапультувати прямо в кабіну. А мені не хотілося би вдаритись об щось, що не витримає удару». «Я не знаю», – чесно відповів Брайан. «Хоча не думаю, щоб він був якимось надзвичайно міцним». «Гераст», – мовив Нік. «Поверніться обличчям до мене, ви б'єте у двері правим плечем, я лівим». Брайан зробив, як було сказано. «Я рахуватиму. Вдаримо на рахунок три. Підігніть ноги, коли ми кинемося. У нас більше шансів вибити замок, якщо ми поцілимо у двері трохи нижче. Не бийте з усієї сили, приблизно в половину. Якщо цього буде недостатньо, ми завжди можемо повторити знову. Зрозуміло?» «Зрозуміло». Дівчина, що здавалося, вже майже цілком очуняла і тепер мала більш притомний вигляд, запитала. «Мені не варто думати, що вони залишили ключа під килимком, а чи ще десь, ягеш?» Нік подивився на неї, вражений, а потім знову на Брайена. «А дійсно, ключа часом не ховають в якомусь місці?» Брайан похитав головою. «Боюся, ні. Це засіб убезпечення проти терористів?» «Звичайно!» – кивнув Нік. «Звичайно, так і є». Він поглянув на дівчину і підморгнув. «Але голова у вас все одно метикувата». Дівчина йому невпевнено посміхнулася. Нік знову обернувся до Брайена. «Отже, готові?» «Готовий. Зараз же! Один, два, три!» Вони ринулись на двері, впіймавши досконалу синхронізацію за мить до того, як у них вдаритись. І двері з абсурдною легкістю прочинилися. Там, між сервісною секцією і кабіною, була маленька приступочка, щонайменше дюйми за три нижче проти того, щоб її вважати сходинкою. Брайан вдарився об неї краєм туфлі і впав би боком у кабіну, якби нік не вхопив його за плече. Чоловік цей був пруткий, як кіт. Зараз же, промовив він, радше до себе, ніж до Брайана. «Ну, ми просто подивимося, з чим ми тут маємо справу, а вже ж!» Кабіна була порожньою. Від погляду в неї у Брайана гусячою шкірою взялися шия і руки. Звісно, просто чудово знати, що Боїнг 767, користуючись інформацією, запрограмованою в його інерціальну навігаційну систему, може летіти на автопілоті тисячі миль. Брайан і сам налітав таким чином, бо зна скільки миль. Але зовсім інше відчуття – побачити два пусті крісла. Саме від цього він і закляк. За всю свою кар'єру Брайан ніколи не бачив цілком порожньої пілотської кабіни під час польоту. І ось він на таку дивиться. Регулятори управління польотом рухались самі собою, роблячи безкінечно дрібні виправлення, необхідні для отримування літака на прокладеному йому курсі до Бостона. Приладова панель світилася зеленим. Два маленьких крильця на індикаторі висоти стійко висіли над авіагоризонтом. Поза парою невеличких скісних віконець у передранковому небі мерехтів мільярд зірок. Вау! Нічого собі! Стиха промовила юначка. «Ого-го! Одночасно з нею озвався Нік. Погляньте на ну от сюди, друзяка!» Нік показував на напівпорожню чашку кави на сервісній консолі біля лівого підлокітника пілотського крісла. Поряд з чашкою лежала двічі відкушена данська булочка. Брайану враз повернулося його основидіння, і він люто пересмикнувся. «Це трапилося швидко, щоб воно не було», – сказав Брайан. «І подивіться сюди, і сюди», – показав він спершу на сидіння пілотського крісла, а потім на підлогу біля крісла другого пілота. У світлі приладової панелі там мерехтіли два наручних годинники – один герметичний Rolex, другий цифровий пульсар. «Якщо вам потрібні годинники, там є з чого вибрати», – пролунав за їх спинами чийсь голос. «Там позаду їх тонни». Брайан озернувся і побачив Алберта Кавснера акуратного і дуже юного на вигляд у його скуфіці на голові та майці гардро-кафе. Поруч з ним стояв той літній джентльмен в обтріпаному спортивному піджаку. «Насправді так багато?» – перепитав Нік. «Здається, тут він уперше втратив свою витримку». «Годинники, ювелірні прикраси та окуляри», – сказав Алберт, «а також сумочки і гаманці, але найдивніше там, там є речі, що я цілком певен випали з середини людей» такі як хірургічні штифти та кардіостимулятори». Нік подивився на Брайана Інгела, Англієць помітно зблід. «Я вже був десь наблизився до того ж припущення, яке мав наш нечемний балакучий приятель», – сказав він, «що з якоїсь причини наш літак десь сідав, поки я спав, що більшість пасажирів і екіпаж з нього було якимось чином знято. Я прокинувся б тієї ж миті, що й не розпочалося зниження», – мовив Брайан, «така звичка». Він зрозумів, що не в змозі відірвати очей від порожніх крісел, від напіввипитої чашки кави, від над'їденої данської булочки. «За звичайних обставин я б теж так сказав», – погодився Нік. «Тому вирішив, що в моє питво щось було підмішано». «Я не знаю, чим цей паробок заробляє собі на життя», – подумав Брайан, але він точно не торгує вживаними автомобілями. «Мені ніхто нічого не підмішував», – зауважив Брайан, – «бо я нічого не пив». «І я теж озвався Алберт. У будь-якому випадку, поки ми спали, ні посадки, ні злету бути не могло», – пояснив їм Брайан. «Літак може летіти на автопілоті, а «Конкорд» навіть приземлятися на автопілоті, але для злету потрібна жива людина. Отже, ми не приземлялися», – підсумував Нік. «Аж ніяк». «То куди ж вони поділися, Брайане?» «Я не знаю», – сказав Брайан, а тоді підступив до пілотського крісла і сів. Рейс номер 29 дійсно летів на висоті 36 тисяч футів, саме тій, про яку йому казала Мелані Тревор, курсом 0,90. За годину чи дві, коли літак задалеко заверне на північ, курс мусить змінитися. Брайан узяв штурманську мапу, подивився на індикатор швидкості та зробив кілька швидких обчислень. Потім одягнув навушники. «Денвер Центр, це американська гідність, рейс номер 29, прийом!» Він клацнув тумблером і не почув нічого. Зовсім нічого. Ні атмосферних завад, ні теревенів, ні наземних диспетчерів, ні інших літаків. Він перевірив налаштування транспондера. 7700, як і мусить бути. Потім знову переклацнув тумблер на передавання. «Денвер Центр, прошу зв'язку. Будь ласка, це Американська гідність. Рейс номер 29. Повторюю. Американська гідність. Важкий». «У мене проблема, Денвера, я маю проблему!» Знов клацнув тумблером на приймання. Послухав. А потім Брайан зробив таке, що змусило серце Алберта Козера Кавснера, забитися в страху швидше. Він ударив сподом долоні знизу по приладовій панелі, просто під радіостанцією. «Боїнг 767, високотехнологічний, найсучасніший авіалайнер. Ніхто не повинен отак примушувати запрацювати обладнання такого літака». Те, що зробив щойно цей пілот, роблять тільки скупленими за долар на аукціоні Ківаніс, старими радіоприймачами Філко, коли їх приносять додому, а вони не працюють. Брайан знову спробував викликати Денвер і не отримав відповіді. Зовсім ніякої відповіді. До цього моменту Брайан залишався стуманілим і не на жарт здивованим. Тепер, на додаток до всього, він почав відчувати страх. Справжній страх. Досі не було часу лякатися. Хотілося б йому, щоб усе лишалося як досі, але так уже не буде. Він перемкнув радіостанцію на аварійну частоту і спробував знову. І там без відповіді. Це було рівноцінним тому, як набрати на Мангеттені номер 911 і почути записаний голос, який каже тобі, що всі роз'їхалися на уікенд. Коли б не звертався по допомогу на аварійній частоті, миттєву відповідь отримував завжди. Так було дотепер, принаймні, подумав Брайан. Він перемкнувся на Юніком, де маленькі аеродроми надають посадкові поради приватним пілотам. Послухав і знову нічого не почув. Чого просто бути не могло. Приватні пілоти зазвичай теревенять, як ті гракли, сидячи на дроті. Ота моторуха в Пайпері бажає дізнатися про погоду – о той парубок у Сесні просто зараз гигне у своєму кріслі, якщо не зможе знайти когось, то зателефонує його дружині і повідомить їй, що він везе до них додому на вечерю ще трьох додаткових гостей. Хлопці в Лірі хочуть, щоб адміністраторка в арварському аеропорту сказала їхнім чартерним пасажирам, що літак на 15 хвилин запізнюється, але хай не вони все одно встигнуть на бейсбольний матч. Але нічого такого не було. Схоже, що всі грекли кудись відлетіли, і дроти висять голі. Він знову перемкнувся на аварійну частоту Федерального управління цивільної авіації. «Денвере, прошу зв'язку. Прошу зв'язку терміново. Це АГ. Рейс-29. Дайте мені відповідь. Чорти забирай!» Нік торкнувся його плеча. «Легше, друже. Жоден собака не дзявкне», – гарячково промовив Брайан. «Це неможливо, але саме це ми маємо. Господи! Що вони там наробили? Розпочали ту довбану атомну війну?» «Легше», – повторив Нік, – «заспокоїтесь, Брайан, і поясніть мені, що ви маєте на увазі, кажучи, собака не дзявкне». «Я маю на увазі Денверський центр управління авіаруху», – вигукнув Брайан, – «цього собаку. Я маю на увазі аварійну службу федерального управління, цього собаку, Юніком, і цього собаку також». «Я ще ніколи!» – він клацнув іншим перемикачем. «Ось», – сказав він, – «оця смуга в короткохвильовому діапазоні. Вони мусили б тут скакати одне через одного, як ті жаби на гарячому хіднику. Але я не можу жодного лайна вловити». Він клацнув іншим тумблером і скинув очі на Ніка і Алберта Кафснера, який уже підібрався в притул. «Нема радіомаяка, – з Денвера, – мовив він. – Що значить?» Що значить, у мене нема радіозв'язку, я не прийму сигналу денверського навігаційного маяка, а всі мої прилади показують, що все в повному шоколаді, що є сущим лайном, мусить бути. Жахлива думка почала зринати йому в мозку, неначе розпухлий труп потопельника, що спливає на поверхню річки. Гей, хлопче, поглянь но крізь вікно з лівого борту літака. Скажи мені, що ти бачиш? Альберт Кавснер подивився. Дивився він довго. «Нічого», – промовив він, – «зовсім нічого, тільки останні з відрогів скелястих гір і початок рівнин. Жодних вогнів? Жодних?» Брайан підвівся на рівні. Ноги вчувалися слабенькими, кволими. Він довго простоїв, дивлячись униз. Нарешті Нік Гопвелл тихо запитав, «Денвера нема чи не так?» Зі штурманської мапи і навігаційних індикаторів на приладовій панелі Брайан знав, що вони зараз мусять летіти менш ніж за 50 миль південніше Денвера, але бачив під ними тільки темний, без якихось виразних ознак краєвид, що означав початок великих рівнин. «Так», – сказав він, – «Денвера нема». На мить у кабині повисла повна тиша, а потім Нік обернувся до гальорки, яка наразі складалася з Алберта, чоловіка в обтріпаному спортивному піджаку і тієї дівчини. Він жваво поплескав у долоні на манер виховательки дитячого садка, а коли він заговорив, той і тон у нього був такий самий. Добрі люди, повертайтеся на свої місця, гадаю, нам тут потрібно трохи тиші. Ми поводимося зараз тихо, заперечила дівчина, і то досить резонно. Мені здається, цей джентльмен має на увазі не так тишу, як певну приватність, мовив чоловік в обтріпаному спортивному піджаку. Він говорив виваженим тоном, але його делікатні, стривожені очі не відривались від Брайана. «Це саме те, що я мав на увазі», – погодився Нік. «Прошу?» «З ним усе буде гаразд», – спитав стишино чоловік в обтріпаному спортивному піджаку. «Вигляд у нього доволі пригнічений». Нік відповів таким же конфіденційним тоном. «Так, з ним усе буде гаразд. Я про це подбаю». «Подімо, дітки», – промовив чоловік в обстріпаному спортивному піджаку. Одною рукою він обійняв за плечі дівчину, а другою – Алберта. «Ходімо назад, сядемо! У нашого пілота тут є ще робити!» Їм не було конче потрібно притишувати свої голоси, настільки Брайан був занурений у своє. Як та риба, що годується, вручає в той час, як над нею пролітає зграйка птахів. Шум може її сягнути, але, звісно, вона не надає йому жодного значення. Брайан заклопотано перебирав радіочастоти перемикаючись з одного навігаційного контактного пункту на інший. Але марно. Ні Денвера, ні Колорадо-Спрингс, ні Омахи. Усі зникли. Він відчував, як піт, наче сльози струменить йому по щуках. Відчував, як сорочка прилипає йому до спини. «Мабуть, я тхну, як свиня», – подумав він, – або як… Та тут йому стрельнуло натхнення. Він перемкнувся на частоту військової авіації хоча правила строго забороняли йому таке робити. Стратегічне авіакомандування фактично володіє омахою. Їх не може не бути в ефірі. Вони можуть наказати йому забиратися нахрін з їхньої частоти і, ймовірно, погрожуватимуть подати на нього рапорт у Федеральне управління цивільної авіації. Але Брайан усе це прийме з радістю. Можливо, він буде першим, хто повідомить їм, що ціле місто Денвер поїхало десь у відпустку. Центр управління ВПС. Центр управління ВПС. Це американська гідність Рейс-29. У нас тут проблема. Тут велика проблема. Ви мене чуєте? Прийом. Жоден собака і тут не дзявкнув також. От тоді-то Брайан відчув, як дещо, що на кшталт суву, зрушує в самісінькій глибині його мозку. Саме тоді він відчув, як уся структура його впорядкованого мислення починає повільно сповзати до якоїсь темної безодні. Тоді Нік Гопвелл ущипнув Брайана, високо, на плечі, біля шиї. Брайан здригнувся в кріслі, скрикнувши, ледь не в голос. Повернувши голову, він побачив обличчя Ніка, менш як за три дюйми від власного. «Зараз він вхопить мене за ніс і почне його викручувати», – подумав Брайан. Нік не вхопив його за ніс. Він заговорив зі спокійною наполегливістю, не відриваючись своїми очима від очей Брайана. «Я бачу певний вираз у ваших очах, друже мій, але мені не обов'язково було побачити ваші очі, аби зрозуміти, що він там є. Я чую достатньо у вашому голосі, бачу по тому, як ви сидите в кріслі. А тепер послухайте мене. І слухайте добре, паніку заборонено!» Брайан тупився в нього очима, закляклий перед цим синім поглядом. «Ви мене розумієте?» Брайан заговорив з великим зусиллям. «Ніку!» «Люди не дозволяють заробляти собі на життя тим, чим заробляю я, якщо вони панікери». «Я це знаю», кивнув Нік, «але тут унікальна ситуація. Ви мусите пам'ятати, між іншим, що в нашому літаку з десяток чи більше пасажирів, і ваша робота залишається тою ж, що й завжди цілісінькими доставити їх на місце». «Не треба мені розповідати, в чому сенс моєї роботи», – огризнувся Брайан. «Боюся, я вже це зробив», – сказав Нік. «Але зараз вигляд у вас на сто відсотків кращий, з полегшенням це кажу». З Брайаном сталося більше, ніж просто покращився вигляд. Він почувався краще. Нік встромив йому шпильку в найчутливіше місце, у почуття обов'язку. «Саме туди він і цілив мене в подумав Брайан. «А чим ви заробляєте собі на життя, Ніко?» – спитав він на дрібку тримтячим голосом. Нік закинув назад голову і розсміявся. «Помічник Аташе, британське посольство приятелю». Рябої кобили сон. Нік знизав плечима. «Ну, так написано в моїх документах, і я вважаю, це достатньо добре. Якби там повідомлялося щось додатково, гадаю, там було б написано «Механік її величності». Я налагоджую те, що потребує налагодження. На даний момент – вас». «Дякую». Ображено відгукнувся Брайан. «Але я налагоджений». «Гаразд, зараз же». Що ви збираєтеся робити? Ви можете вести літак без тих наземних маячних штучок? Зможете уникати інших літаків? Я так само можу летіти тільки з бортовим обладнанням, мовив Брайан. А щодо інших літаків, він показав на екран радара, цей сучий син каже, що там немає ніяких інших літаків. Хоча вони можуть бути, тихо проказав Нік. Може бути ще й радіообладнання, і радар помиляються, принаймні наразі. Ви були і прохопилися про ядерну війну, Брайане. Я думаю, якби відбувся обмін ядерними ударами, ми б про це дізналися. Але це не означає, що там не трапилося якоїсь іншої катастрофи. Вам знайоме явище, яке називається електромагнітним імпульсом. У Брайана промайнула згадка про Мелані Тревор. Ой, а ще ми отримали повідомлення про полярне сяйво над пустелою Могави. Можливо, цього вам не варто проспати. «Може, це через нього? Через якесь химерне атмосферне явище?» Брайан припускав, що це якраз можливо. Але якщо так, чому він не чув жодних атмосферних розрядів по радіо? Чому на екрані радара немає жодної інтерференції хвиль? Звідки ця мертва порожнеча? А ще йому не вірилося, що полярне сяйво винне у зникненні від 150 до 200 пасажирів. «Ну?» – запитав Нік. «Нехай ви механік», – нарешті промовив Брайан. «Але я не думаю, що це електромагнітний імпульс. Усе бортове обладнання, включно з показчиком курсу, здається, працює просто чудово». Він показав на цифровий компас. «Якби ми зазнали електромагнітного імпульсу, цей малюк з'їхав безглуздо. Але він тримається неохильно стабільно». «Дійсно, ви вирішили і надалі тримати курс на Бостон?» «Ви вирішили». І на цьому залишки Брайанової паніки вичерпалися. «Усе правильно», – подумав він, – «тепер я капітан цього судна. Врешті-решт усе зводиться до цього». «Ви мусили б нагадати мені про це в першу чергу, друже мій, і позбавили б нас обох багатьох прикрощів». Логан на світанку, не маючи поняття, що відбувається на землі під нами, а також у довколишньому світі, М -м, в жодному разі. «Тоді який у нас пункт призначення?» Чи вам потрібен час, щоб розважити це питання? Брайан часу не потребував. А тепер ще й інші дії, які він мусив виконати, почали вишуковуватися в ряд. «Я знаю», – сказав він, – «і гадаю, вже час поговорити з пасажирами, з тими небагатьма, які залишилися у всякому разі». Брайан узяв мікрофон і в цю саму мить у кабіну поткнув в свою голову той лисий чоловік, що був спав у бізнес-класі. «Чи не буде хтось із вас, джентльмени, таким ласкавим, щоби пояснити мені, що трапилося з усією обслугою на цьому судні?» Роздратовано запитав він. «Я так приємно виспався, але зараз мені хотілося б уже й повечеряти». Дайна Белмен почувалася набагато краще. Так добре було мати навкруг себе інших людей, відчувати їх втішливу присутність. Вона сиділа в невеличкому гурті разом з Албертом Кафснером, Лорел Стівенсон і чоловіком в обтріпаному спортивному піджаку, який відрекомендувався Робертом Дженкінсом. Він сказав, що є автором понад 40 детективних романів і прямував у Бостон, щоб виступити там з доповіддю на форумі фанатів цього жанру. «Зараз», – сказав він, – «я бачу, що втрапив у колізію, набагато загадковішу за найбільш екстравагантні тих, які я коли-небудь наважився би розписувати». Ця четвірка сиділа в центральному ряді, ближче до переду загального салону. Чоловік у светрі під горло сидів під правим бортом на кілька рядів позаду, тримаючи хустинку собі біля носа, який насправді перестав кровоточити ще кілька хвилин тому. І парився в пихатій самотності. Неподалік Нієково, за ним наглядаючи, сидів Дон Гефні. Гефні заговорив тільки раз, спитавши в підгорла, як того звуть від горло не відповів. Він просто втупився в гефні поглядом зловісної глибини понад букетом свого зіжмаканого носовичка. Більше гефні нічого не питав Хтонебудь має бодай якесь уявлення, що тут відбувається, ледь неблагально промовила Лорел. Завтра в мене мусила розпочатися перша за десять років справжня відпустка, а тут зараз таке. Алберт ненароком якраз дивився впрост на міс Стівенсон коли вона це промовляла. Коли прозвучала фраза про її першу за десять років справжню відпустку, очі пані раптом смикнулись вправо і швидко три-чотири рази змигнули, немов в одне з них щойно потрапила крихітна порошинка. Думка, така сильна, що, назвімо її впевненістю, зринула йому в мозку «ця пані бреше». З якоїсь причини ця пані бреше. Він придивився до неї уважніше – і не знайшов нічого особливого визначного. Просто жінка зі слідами в'янучої миловидності. Жінка, яка при виходить з віку до 30, наближаючись до середнього. А для Алберта 30 років якраз і були тим порогом, за яким починався середній вік. Жінка, яка невдовзі стане безбарвною невидимкою, але наразі вона була яскравою, щоки в неї аж палали. Він не знав, що означає ця брехня, але помітив, як вона в мент освіжила її миловидність, зробила цю пані ледь не красунею. «Ось та пані, якій варто частіше брехати!» – подумав Альберт. А тоді перш ніж він чи хтось інший встиг відповісти цій жінці, з гучномовців у горі почувся голос Брайена. «Леді джентльмени!» – говорить капітан. сраці моїй капітан!» – гарикнув під горло. Замовкніть, вигукнув Гефні через прохід. Під горло подивився на нього, здригнувся і затих. Як ви безсумнівно знаєте, зараз у нас надзвичайно дивна ситуація, продовжував Брайан. Нема потреби мені вам її пояснювати, щоб зрозуміти, вам достатньо роззирнутися довкола себе. Я нічого не розумію, пробурмотів Альберт. Мені також відомо деякі додаткові деталі. Боюся, вони не будуть для вас надто втішливими. Але оскільки ми в цьому разом, я хочу бути якомога відвертішим. Я не маю жодного зв'язку між пілотською кабіною і наземними службами. Крім того, приблизно п'ять хвилин тому ми мусили ясно побачити з нашого літака вогні Денвера. Побачити їх нам не вдалося. Єдиний висновок, який я готовий з цього зробити, просто зараз. Хтось там забув сплатити рахунок за електрику. І поки ми не дізнаємося трохи більше, це єдиний висновок, який будь-хто з нас має зробити. Він на мить замовк. Лорел взяла за руку дайно, Алберт видав низький святобливий свист. Роберт Дженкінс, письменник детективник, впустивши руки собі на коліна, замріяно дивився в простір. Це були погані новини, продовжив Брайан. Добре ж новина така. Літак не пошкоджений, у нас багато пального, а я кваліфікований пілот, який може управляти літаком цього типу і моделі. А також посадити його. Гадаю, всі ми погодимося з тим, що безпечна посадка є нашим пріоритетом. Поки ми цього не виконаємо, не існує нічого, що ми могли би тут зробити, і можу вас запевнити, це буде виконано. І останнє, що я хочу вам повідомити. Тепер пунктом нашого призначення є Бенгор, штат Мейн». Під горло рвучко сів прямо. «Що?» – проривів він. «Бортове навігаційне обладнання у нас у повному робочому порядку, але я не можу сказати те саме про маяки, навігаційні сигнали, що подаються з землі, які ми також використовуємо. За таких обставин я вирішив не входити в повітряний простір аеропорту «Логан». Мені не вдалося викликати по радіо нікого – ні в повітрі, ні на землі. На вигляд радіообладнання літака працює, але за даних обставин я не можу покладатися тільки на вигляд. Бенгорський міжнародний аеропорт має такі переваги. коротший захід на посадку – і то не над водою, а над землею. Повітряний рух у наш орієнтовний час прибуття приблизно о 8.30 ранку буде набагато менш інтенсивним, якщо він узагалі там буде. До того ж, БМА, який колись був авіабазою ДОУ, військово-повітряних сил, має найдовшу з усіх аеропортів Східного узбережжя Сполучених Штатів злітно-посадкову смугу. Наші британські й французькі друзі, коли не приймає Нью-Йорк, саджають там конкорди. Під горло заволав. У мене важлива зустріч. У проденційному цього ранку о дев'ятій годині. Я забороняю вам летіти в якийсь засратий Менський аеропорт. Дайна сіпнулася від крику під горло, а потім зіщулилася, притиснулася з боку щакою до грудей Лорел Стівенсон. Вона не плакала. Поки що у всякому разі. Але Лорел відчула, як почали здригатися її груди. «Ви мене чуєте?» – невгавав під горло. «Я мушу бути в Бостоні для обговорення надзвичайно великої транзакції облігацій. облігації. Я маю не схитний намір прибути на цю зустріч вчасно!» Він розстібнув на собі ремінь безпеки і почав підводитися. Щоки мав червоні, а лоб у нього був восково-блідим. Від порожнього виразу в його очах Лорел стало страшно. "Ви це розумієте? Будь ласка, попрохала Лорел. Будь ласка, містере, вилякайте цю маленьку дівчинку". Під горло повернув до неї обличчя з тим його ворохобним порожнім поглядом. Лорел чекала. "Лякаю маленьку дівчинку?" «Нас перенаправляють навіть куди? До якогось дрібно сраного курника, а не аеропорту, а вас усього лише непокоїться!» «Що ти замовкніть, а то я вам зараз заткну горло!» – промовив підводячись Гефні. Щонайменше на 20 років старший за підгорла, він був важчим і набагато ширшим у грудях. Рукава його червоної фланелевої сорочки були засукані до ліктів і коли він стиснув кулаки перед в нього збугрилися м'язами. Дядько скидався на лісоруба, який тільки-но почав розм'якати, щойно вийшовши на пенсію. Верхня губа під горла відтягнулася вгору, оскаливши зуби. Ця собача хримаса налякала Лорел, бо їй не вірилося, що цей чоловік сам розуміє, які він корчить міни. Вона виявилася першою з усіх, загадавшись питанням. «А чи не божевільна ця людина?» «Не думаю, що вам вдасться зробити це самотуж та сказав він. «А він і не мусить. Це був той лисий чоловік з бізнес-класу. Я тобі і сам відміряю, якщо не заткнешся». Зібравши всю свою хоробрість, Альберт Кафснер також мовив. «І я теж, ти, поц!» Промовивши ці слова, він відчув величезне полегшення. Відчув себе одним з тих хлопців у Аламо, які переступили лінію, проведену на землі полковником Тревісом. Під горло озирнувся довкола. Губа в нього здійнялася і опала в тому дивному собачому вишкірі. Бачу, бачу, ви всі тут проти мене, добре. Він сів, войовничо дивлячись на них, але якби ви бодай щось знали про ринок облігацій Південної Америки, він не закінчив. На поручі сусіднього з ним крісла лежала серветка. Він взяв її, роздивився і почав обскубувати. «Не треба було так», – промовив Гефній. «Я не природжений за і без усіляких нахилів до цього». «Він намагається говорити м'яко», – подумала Лорел, але настороженість просвічує в його тоні, а ще, можливо, і гнів. «Ви мусите просто розслабитися і сприймати все легше. Погляньте на світлий бік справи. Авіакомпанія напевно, поверне вам повну ціну квитка за цей політ». Під горло коротко скинув очима в бік Дона Гефні, а потім знову подивився на коктейльну серветку. Він припинив її скупти, а почав розривати надовгі смужки. Хто небудь тут знає, як поратися з тією маленькою пічкою на бортовій кухні? запитав лисий так, ніби нічого не відбулося. Я хочу повечеряти. Ніхто не відповів. Я й не очікував. Сумно промовив лиса епоха спеціалізації, ганебний час для життя. З цим філософським проголошенням лисий знову пішов собі до бізнес-класу. Лорел опустила очі й побачила, що під обідками темних окулярів у житті радісній оправі з червоної пластмаси, що кидайний Белмен мокрий від сліз. Дещо призабувши про власний страх і розгубленість, принаймні тимчасово, Лорел обняла дівчинку. «Не плач, Любонько, той чоловік просто рознервувався, зараз з ним вже краще». «Якщо можна назвати кращим те, як він там сидить і захіпнотизовано дивиться, розриваючи на дрібні смужки серветку», – подумала вона сама собі. «Я боюся», – прошепотіла Дайна, – «ми всі здаємося монстрами тому чоловіку». «Ні, я так не думаю», – сказала Лорел, здивовано і трохи вражена. «Звідки в тебе такі думки?» «Не знаю» відповіла Дайна. Їй подобалася ця жінка. Сподобалася з тієї ж миті, як вона почула її голос. Але вона не мала наміру розказувати Лорел, що на якусь крихітну секунду вона побачила їх усіх, включно з собою, коли вони озирнулися на того чоловіка з гучним голосом. Вона в ту мить була всередині того чоловіка з гучним голосом. Його звуть містер Тумс чи містер Тані, чи якось так. І в його очах вони виглядали з граєю злих, Себелюбних тролів. Якби вона розказала щось таке Міслі, Міслі подумала би, що вона збожеволіла. Чому ця жінка, з якою Дайна лише щойно познайомилася, подумає інакше? Тому Дайна не сказала нічого. Лорел поцілувала дівчинку в щоку. Шкіра під губами була гарячою. Не бійся, Любонько, наш політ продовжується гладенько-гладесенько, хіба ти цього не відчуваєш? «І всього за кілька годин ми будемо в безпеці знову на землі». «Це добре. Хоча я б хотіла, щоб тітка Віки була тут. Де вона? Як ви думаєте?» «Не знаю, Любанько», – відповіла Лорел. «Аби що знати». Дайна знову подумала про обличчя, які побачив той крикливий чоловік. Злі обличчя, жорстокі обличчя. Вона подумала про своє обличчя, яким він його сприймав. По-свинячому захланий дитячий писок з очицями – прихованими за величезними чорними лінзами. На цьому її хоробрість урвалася. І дівчинка почала ридати хрипкими, болісними схлипами, які країли лорел серце. Жінка міцно обіймала дівчинку, бо це було єдиним, що вона могла придумати. А невдовзі вже плакала і сама. Так вони проплакали разом хвилин з п'ять, а потім Дайна почала знову заспокоюватись. Лорел поверх Малої поглянула на стрункого юнака, чиє ім'я було чи то Алберт, чи Алвін. Точно вона не запам'ятала. І побачила, що очі у нього також вологі. Він перехопив її погляд і поспішно опустив очі собі на руки. Дайна видала останній судомний схлип, а потім просто лягла, поклавши голову на груди Лорел. «Гадаю, плачем тут не допоможеш, егеш». Так, гадаю, що ні, погодилася Лорел. Чому б тобі не спробувати заснути, Дайна? Дайна зітхнула. Такий сльозливий, нещасний звук. Не думаю, що я зможу. Я вже поспала. І не кажи, подумала Лорел. А рейс номер 29, продовжуючи летіти на висоті 36 тисяч футів, над темним тілом Америки просувався зі швидкістю понад 500 миль на годину на схід.